Дишане Дишането е една много важна тема, с която учителят целенасочено ни занимаваше и ни даваше упражнения. Тук излагам някои мои записки за дишането. Най-първо, като ученици, вие трябва да започнете с дишане. Всички вие не поемате достатъчно количество въздух, а природата не обича това. От друга страна, не възприемате това, което въздухът съдържа. Не извличате неговото вътрешно съдържание, божествената мисъл, жизнената сила или праната. Когато човек диша с будно съзнание, тогава той заедно с въздуха приема и божествената мисъл, която прониква въздуха. Ето защо правилното дишане усилва мисълта, улеснява размишлението и приемането на божествения елемент. Ако искате да бъдете търпеливи, ще трябва да се учите да задържате въздуха по-дълго време. Има адепти, които задържат въздуха 4 часа. Според индусите с едно издишване Бог създава света и после с вдишване го прибира. Човек трябва да диша дълбоко, т.е. при вдишване трябва да напълни белите дробове, сколкото се може повече въздух. Тогава при това разширение диафрагмата слиза надолу, а при повърхностно плитко дишане тя притиска сърцето, вследствие на което се раждат някои сърдечни болести. Да не се заблуждаваме, че механичното задържане на въздух е достатъчно. Вдишането трябва да има умствен елемент. Да не мислим, че можем да разберем природата без да се съобразяваме с законите й. Дихателните упражнения трябва да се правят с вяра и с увереност. Една сестра попита Какво значение има дишането през лявата или дясната ноздра? Има една прана, която се освоява през лявата ноздра и друга, която се освоява през дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка с слънчевия възел и се нарича слънчево течение. А през дясната ноздра се приема електричното течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка с сърцето, а второто с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, то приемаме през лявата ноздра и изпущаме през дясната. А когато искаме да развием повече ума, приемаме въздух през дясната и изпущаме през лявата. Това правим за да установим равновесие между уми и сърце, а също и между електричество и магнетизъм. И когато сменяме дишането, ту през лявата, ту през дясната ноздра, то уравновесяваме двете течения. Добър е резултатът, когато правите дихателните упражнения през двете ноздри едновременно или само през едната. Вие опитайте и двата начина. Дишайте през двете ноздри едновременно или през едната. Когато издишваме въздуха чрез просвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване. А когато го издишваме с дъх, той пречиства нервната система. Когато човек се намира в електрично състояние, бушува отвътре, сърди се, кипва и се гневи. Той трябва да се захване, да диша дълбоко. Като задържа въздуха до 100 бройки. Така непременно ще се успокои. Щом се спречкате и нервирате, това показва, че не дишате дълбоко и правилно. Дишайте по всички правила и ще ви мине. Когато сте неразположени или смутени, правете дихателни упражнения, като се свързвате и с Божественото съзнание. Така ще се тонирате. Можем да направим следния опит за да видите как действа дишането. Тези, чието лица са бръчкани, почнат ли да дишат дълбоко, то след 3 месеца бръчките ще се опънат. Те трябва да се фотографират най-напред преди упражнението и по-нататък след първия, втория и третия месец, за да правим сравнение. Ако човек диша добре, може да стигне до дълбока старост. А ако ли не диша правилно, заминава преждевременно за онзи свят. Дългият живот зависи от правилното и дълбоко дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха. Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко въздух. Преди да влезеш нейде, пак поеми дълбоко въздух. Преди да говориш, напълни дробовете си с въздух и тогава говори. Добрите оратори дишат дълбоко. Щом мислите за погрешките на хората, дишайте дълбоко, за да се проясним и им. Ако човек диша правилно и любовта в него се проявява правилно, не спазваш ли това правило, няма да имаш резултат. Къде е Бог? Навсякъде. Бог е в светлината, във въздуха, във водата, в храната. Следователно, когато ядете дишете, възприемате светлина и мислите, ще облечете празничните си дрехи. В това стои новото в света. Това са велики процеси и за извършването им се изисква будност и велико съзнание. Под празнични дрехи се разбира Свято отношение към тези процеси. Дишането в индийските школи е хубаво, но му трябват известни корекции. Индусите употребяват много време и усилия, а европейците имат друг темп и искат лесно постижение, понеже са механизирали нещата. Европейци, които са прилагали упражненията за дишане от индийските школи, не са успявали, тъй като не са имали това възпитание и философска подготовка при същи за индийците. Учителя ни даде едно дихателно упражнение. Правят се 6 вдишки. При вдишване се брои до 16, при задържане се брои също до 16, а при издишване до 32. Това дихателно упражнение може да се прави един път на ден, но по-добре е три пъти – сутрин, обед и вечер. Вдишва се през лявата ноздра. Задържа се въздухът и след това се издишва през дясната ноздра. с това отношение на бройките 16, 16, 32 се продължава 2-3 месеца наред без да се увеличават числата. Учителя ни даря друго дихателно упражнение, което има за цел да увеличи способността да се задържа въздух. При това упражнение няма да се служите с бройки, а ще вдишвате бавно и дълбоко. Ще задържате въздуха в дробовете си, колкото се може по-дълго и ще издишвате пестеливо издържано. Времето на задържане постепенно ще увеличавате. Минута, минута и половина, две минути, две минути и половина и т.н. Учителя ни даде дихателни упражнения от друг характер. При вдишване, задържане и издишване може да изговаряте мислено известни мисли и формули. Например, изречението Много ти благодаря Господи за благата, които си ми дал. Ще изговаряте поведнъж при вдишване, задържане и издишване. Или може да изберете за същата цел някое изречение от Библията. Може да вземете един стих от Евангелието на Йоанна, върху който ще размишлявате през време на дишането. Или пък направете следното. При вдишване да изговорите мислено един път отче наш, при задържане също и при издишване също. Такива вдишки може да правите сутри, новет вечер по 10 пъти. А може да изговаряте мислено при вдишване, задържане и издишване добрата молитва общо един път. А думите – сила, живот, здраве – може да изговорите мислено при вдишване три пъти. Общо девет думи. Същото направете при задържане и при издишване. Това упражнение правете сутрин и вечер по 10 вдишки. Предстои една огромна духовна работа на учениците. Хубаво ще бъде, ако човек изпълни следната програма – половин час за лицето, половин час за установяване – правилен процес на хранене в стомаха, половин час за установяване – правилен процес на дишане, половин час за сърцето и половин час за правилна мисъл. Някой ще каже – с такива ли работи ще се занимавам? има какви по-сериозни неща. Че по-сериозни работи от това да възстановиш правилния процес на храносмилане, дишане, сърдечна дейност и мислене няма. Сега ще изложа някои дихателни упражнения, дадени от учителя, при разни случаи в други разговори. Дихателно упражнение. 10 секунди поемане на въздух, 10 секунди задържане и 10 секунди издишване. През това време умът е съсредоточен върху възвишени мисли. Упражнението се прави сутрин, овет и вечер и трябва да трае 10 минути. Дихателно упражнение. Вдишване през лявата ноздра на 4 бройки. Задържане на 16 бройки и издишване през дясната ноздра на 8 бройки. Същото се повтаря с вдишване през дясната ноздра и издишване през лявата. Вдишване, задържане и издишване. С едно дихателно упражнение. Направете сутрин, обед и вечер по 10 такива дихателни упражнения. Дихателно упражнение. Вдишване през лявата ноздра на 7 бройки. Задържане на 10 бройки. И издишване през дясната ноздра на 9 бройки. Прави се сутриня вечер по 6 пъти. При утренните упражнения всички вдишвания стават през лявата ноздра и издишванията през дясната. А вечер всички вдишвания стават през дясната ноздра, а издишванията през лявата. Дихателно упражнение това дихателно упражнение се прави при разходка, като през няколко крачки се поема едно вдишване и през следващите няколко крачки е издишването. Дихателно упражнение е придружено с формула. При вдишване се казва мислено. Господи! Благодаря ти, че си вложил във въздуха своето благословение, което приемам заедно с въздуха. При издишване се казва мислено. Благодаря ти, Господи, че остави своето благословение в мен. Дихателно упражнение, придружено с формула. Поема се въздух през лявата ноздра, и мислено се произнася Само Божията любов е любов. Въздухът се задържа известно време и се издишва през дясната ноздра, като мислено се произнася същата формула. Това упражнение се прави по 10 пъти сутрин, обед и вечер. Дихателно упражнение Започва се с 8 бройки за вдишване, 10 за задържане и 12 за издишване. После всеки ден се увеличава вдишването с по една бройка, а задържането и издишването с по две бройки. Упражнението се прави сутрин обед и над вечер преди да е залязло слънцето. Дихателно упражнение, придружено с формула. Вдишване през лявата ноздра, като същевременно се изговарят мислено думите. Да се прослави името Божие в мен. При задържане на въздуха се изговарят мислено думите. Да дойдат Царството Божие и Божията правда в мен. При издишване да бъде волята Божия. През лявата ноздра ще се поеме въздух пет пъти и ще се издиша през дясната. След това обратното. Пет пъти ще се поеме въздух през дясната ноздра и ще се издиша през лявата. Учителя ни даде някои правила за дишане. Както от хиляди години употребяват дишането на изток или на запад, то е все на физическо поле. Разбира се, че и по този начин се постигат резултати, но трябва да се стремим към по-големи защото белите дробове са област, чрез която божественият живот иде в човека и трябва да мислим за тях като за място, откъдето се възприема живот и се препраща навсякъде из тялото. Ако този живот не се разпределя правилно, тогава човек страда от Всевъзможни болести. При дишането. Ако разширението на дробовете е по-пластично и по-интензивно, толкова по-добре и колкото разширението е по-снижено, толкова е по-зле. Преди всичко, човек трябва да се стреми да свърже дишането с слънчевия възел, Слънчевият възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на градите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевият възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен живот. Слънчевият възяве място, чрез което човек се съобщава с Слънцето или с централното място на живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център с Слънцето, но не само с видимото, а и с онова духовно Слънце, което изгрява в един разумен свят. Веднъж учителя взе отношение по трите начина на дишане. Когато човек е изправен на крака, това е първият начин на дишане. Друг начин за дишане е в седящо положение, а и може да се легне, при което ръцете се поставят под задната част на главата с отворени длани. И трите начина имат специфични резултати. Чрез дишане човек възприема Божествения живот и така побеждава. Божественият живот иде чрез дишане и само когато човек има любов, той диша правилно. Колкото повече губи любовта, толкова е става притеснен. Само при любовта може да се подобри човешката съдба. Много пъти въздухът влиза и излиза, без да възприемем божествения живот, както е в него, или пък освояваме съвсем малка част. Нека въздухът да се задържи в гърдите толкова време, колкото да се извлече божествения живот от него. Следващите четири упражнения учителя изнесе пред един брат и една сестра. Най-напред той изтъкна, че при тези дихателни упражнения е нужно спокойствие и че задържането на въздуха трябва да става постепенно, като нараства равномерно. Обясни, че при тях ще се диша и през двете ноздри, чрез които ще се приема и ще се изпуска въздух. Учителя подчертат, че няколкото изречения, които дава, за да се употребят при дишането, са само за хора, които имат искрено желание да се подвизават в пътя. И той изтъкна, че Христовата мисъл да не се хвърлят бисери на свинете въжи и за случая, когато се изнасят дълбоки думи на неподготвени хора. Учителят даде дихателните упражнения, а в края на посещението, разтвори томчето, мнозина казваха, на 53-54 страница и на 202-203 страница и като прочете от тях разделихме се.